Əlbəttə də ki, Peyğəmbər sallallahu bu döyüşə çıxanda bir sıra əsir götürür. Elə həmin Əbu Süfyanın dəstəsindən və belələrdən Maviya ibn el-Muğira, Maviya ibn el-Muğira qatibi nəfəri Peyğəmbərsəm əsir götürür. Sonra həmçinin başqa Əbu Uzzə əcmuhi adlı bir nəfər də Peyğəmbərsəm əsir götürür və Peyğəmbərsəm bunu Bəzədəşinə bu azad etmişdi. Bəzədəşinə bu adamı Yəni, azar etmişdir, heç bir müqabirsiz. Lakin, bu dəfədə o Peyğəməd Səsələmdən bağışlamazdır. Deyir ki, Bəsməni bağışlar. Lakin Peyğəməd deyir ki, mömin bir yəni, yuvadan iki dəfə vurulmaz. Yəni, bir əqrəb yuvasından iki dəfə vurulmaz mömin. Bir dəfə vururlar. Bir dəfə əqrəb sanca bir yuvadan. Lakin, ikinci dəfə əqrəb mömini o yuvadan sanca bilməz. Çünki artıq mömin bilir ki, o yuvadan nə var? Əqrəb var. Peygəmbərə məsələn əmr edir ki, onu öldürsünlər. Çünki Peygəmbər ona, yəni heç bir şeysiz bağışlamasının müqabilində o yenə də Peygəmbər üzərinə hücum edirdi. Ya bu döyüşdə, Uhud döyüşünə bir başa sonra, yəni ayın 8-də baş vermişdi. Şəval ayının 8-də. Bu döyüşdə də ibrət var. Yəni o belə ibrətlərdən Peygəmbərə məsələn yəni bu Uhud döyüşündən məğlubiyyətdən sonra Belə bir döyüşü çıxması qureyişi göstərir ki, hələ bizim gücümüz var, hələ bizim gücümüz var və siz yəni, bizim üzəlimizə üzüm etmək haqqıda fikirləşməyin. Yəni, onun alınıza belə gətirməyin. O bu da Peyvabas Azarının yəni, müdürkiliyindən idi və o da yəni, həmin vaxtı öz faydasını verirdi. Həmçəni Peyvabas Azarın, Əbu Sələmənin yəni, başlığı ilə bir dəstir göndərir başqa bir döyüşdə. Yəni, hicrətin üçüncü ilində məhərim ayında, məhərim ayına yəni az qalmış, yəni artı dördüncü ilə keçən vaxtda Peyğəmbar s.ə.v Əbu Sələmə radiyallahu anhunun başlılığı ilə bir dəstdə göndərir. Dəstdən yəni, dəyək göndərməyin səbəbi oyudur ki, uğud döyüşünün nəticəsində eşitən, yəni kəndçilər, yəni ərəblər, yaxınlıqda eşitən ərəblər artıq müsəlmanların üzərinə qayıtmağa başlayırlar, yəni Müsammanlar sıxışdırmaq istədilər. Və istədiyik ki Müsammanlar əziyyət görsünlər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səlləm eşidir ki, bir qəbilə var, Huzeyl adında qəbilə. Və onlar əsəb və bənü Huzeyl törətdarı toplaşıb Peyğəmbər mücərrəni hüjm etmək istəyirlər. Yəni mədəniyə hüjm etmək istəyirlər. Baxtı <gülüyor> Peyğəmbər sallallahu əleyhi həmin səhabənin, yəni Əbu Süfyanın başçılığı ilə bir dəstə göndərir ki, geçsinlər onlara qarşı döyüşməyə. Və həmin döyüşdə gedən müsləmanların sayı 150 nəfər idi. 150 nəfər sahabı var idi. Və onlar gedirlər və çatan, bir dağın, yəni yanına çatanda həmin o dəstək hüküm edirlər Və onlar müsləmanlar görəndə hamçı qaçılar. Həmin o şüklər. Və müsləmanlar onların Qoyub getdikləri, mal dövləti yığın mədiniyə gətirirlər. Həmçinin Uhud döyüşündən sonra Peyğməz əsələm qoşun göndərir, Abdullah ibn Unis adlı bir sahabənin başlığı ilə bir dəstək göndərir. Və Peyğməz əsələm Abdullah ibn Unis radiyallahu anhunu göndərir ki, Xalad ibn Sufyan adlı bir nəfər olur, müşrik, ona öldürsün onu öldürmək üçün göndərir və bunda səbəb olur ki, xalid həmin addığı adam xalid ibni xalid ibni sufiyan həmin o adam peyğmbar qarşı dəstək yığırdı peyğmbar qarşı dəstək yığırdı və istəyirdi ki, peyğmbar sədəmə, yəni Mədənəyə hücum etsin lakin peyğmbar bu xəbər çatanda peyğmbar adam göndərir ki həmin onu öldürsünlər və həmin sahabi da gəlir Yəni o Peyməzov yanına çıxaraq deyir ki, deyir ki, o necə adamdır. Çünki o bunu ya yani bu səhabə yani adam tanımır. Peyməzov deyir ki, o adam belədir. Ya yani o həmin adamın vəsfin deyir ki, o adam belədir, boyu belədir, belədir. Sonra da gəlir yolda bir nəfəri görür, görür ki, Peyməzovun dediyi vəs həmin bu adamda var. Eyni ilə həmin adamdır və həmin adamı öldürür və qayda geri. Bax ki bilmir gün söz o yoxsu yox. Bilir ki, Peygamber sələm dediği və səhələ yanına qaydan qaydan da, onu görendə deyir ki, əfləhəl vəcv, sən üzünün nizət tapdı. Yəni, sən yəni ki, düzgün öləmsən ki, həmin dediyədiyim adamı öldürmüsən. Sonra da sələm onu evinə salır və həmin o sahəbəyə bir ağaç verir, həmin o sahəbəyə bir ağaç verir, və deyir ki, bu dil sənə bir yadigardır, mənlə sənə bir yadigardır və qiyamət gündə yəni bununla mənim yanıma gələcəksəm. Və deyir, rəbə əzrə vaxtə ki, həmin o sahabə o ağacı yəni, həmişə özündə saxlayardı, piyamə samanı verdiyi o, yəni, həsanı özündə saxlayardı və düz rəbə əzrə vaxtə zəifdir, deyir ki, həmin ağacı da onunla bayırdı, Yəni, qəbirə qoyanda həmin ağacla o sahabəni bastırırlar. Və bu, Peyğomasam bu adamı yəni, öldürmək üçün göndərmək vaxtı Məhərrəm ayında olur. Məhərrəm ayının 5-də bu hadisə baş verir. Sonra, Raci adında, ər -Raci adında bir, yəni, qoşun olur Peyğomasam onları göndərir. Bu da təxminən 10 nəfərlik bir dəstə olur. Peyğomasam bu dəstəni Yəbuda səni göndərir və üzərində bu da sənin anısının önünə səabit adlı bir sahabəni başçı qoyur. Və Peygəmbər deyir ki, siz gedin Muzeyl qəbilə var. Onların yanına onların yeni ləqəbi bən oləhyəndir. Bən oləhyəndir, siz onların yanına gedin. Və baxın görə orada vəziyyət necədir. Çünki o gəlib ki, Həmin o qəbilələr gəldilər Peyğəmbərsəmin yanına deyillər ki, yar osa, bəs bizdə İslam yayılır, yəni İslam dinimizə gələr və bizə adam ehtiyac lazımdır ki, gəlsin bizə, yəni nəsə öyrətsin. Və Peyğəmbərsəm bu 10 nəfər səhabəni göndərir ki, keçsinə başına görək, yəni orda vəziyyət necədir. Və onlar gəlir bir, yəni, yerə çatırlar. Bu vaxtı həmin qəbilədən Banu Luheyan qəbiləsindən nəfərə yaxın oxçu, 100 nəfərə yaxın oxçu Həmin gələmisəmanlara axtarırlar ki, o öldürsünlər. Yəni bunlar da bir şey peyvəmsə sadimi? etmişlər. Peyvəmsə mə xərarət etmişlər. Həmin 100 dəfə bu sahəyə axtaranda gəlib ki, bir yerdə dəvələr yatır və dəvələrin yəni peynərsizə xurma var və yəni, xurma qalaları var. Də onlar bilirlər ki, bu mədənedən gələn dəvələrdir. Həmin o 10 on nəfərdir. onları yəni bir yerdə tuturlar və həmin müsləmanlar 10 dəfər gündür bir yerdə olurlar. Yəni, təfənin üzərində olurlar. Onları mühəsirə alından sonra deyirlər ki, bəs təslim olun, ses edəməyəcəyik, heç birinizi öldürməyəcəyik. Lakin, Asib-i Səbət adlı sahabi, hansı ki, həmin dəstəni başçısı idi, deyir ki, mən heç vaxt kafirin zimmətinə özmü vermərəm. Yəni, mən özmü kafirin əlməni heç vaxt vermərəm. Və sahabı doğar ki, Allahım, Bizim bu xəbərimiz, yəni bu hadisənin Peyaməsəmə yetişdir. Yəni ki, bizə xənamət edirlər. Və həmin vaxtı döyüş olur, 10 nəfərə qarşı döyüş olur. Və həmin 10 nəfər, yəni 100 nəfərə qarşı döyüşürlər. Bunlardan yetişik şəhid olur 10 nəfərdən. Və 3 nəfəri isə təslim olurlar. Onlar da Xubeyb və Zeyd və bir də başqa bir sahabı olur. Başqa bir sahaba onun adı Abdullah ibn-i Tarıq. İbn Tarıq adlı olur, bunlar təslim olurlar. Və həmin o 100 nəfər bunlara əhd-i feyman verirlər ki, birisi öldürməyəcək, eyni sənəməyəcəksəsə. Lakin o vaxt ki, bu sahabilər silahı əllərini yeri qoyurlar, o vaxt onları yəni, olan paltarı kəsirlər və əllərini bağlayırlar. Bunu görən həmin o Abdullah ibn Tarıq adlı üçüncü sahabi, yəni biri Xubeybi idi, biri Zeyd idi, biri Abdullah ibn Tarıq idi. Abdullahi bir tarifini görəndə deyir ki, bu, birinci xəyanətdir. Yəni, bu, söz verdikdən sonra, indi söz vermişsiniz, ondan sonra etdiyiniz birinci xəyanətdir. Yəni ki, o dəqiqə üçün məlumizi bağlıqsınız. Demələn, nə, nəsə eləmək istəyirsiniz? Və həmin bu sahabi onlara itaat etməkdə imtina edir. Və onlar bunu dövsə, necə bu, itaat etmədiyini görə həmin sahabini öldürür də və iki nəfər qalır. Xubeyb və bir də Zeyd adlı sahaba qalır və onları əl-qolun əl bağlayıb, gətirirlər Məkkəyə və Məkkədə gətirib onları satırlar. Məkkədə gətirib həmin bu iki sahabəni pulla satırlar. Çünki başqa rəvətdə gəlir ki, həmin qəbilərinin Peyğəqəmət səsanından bunu o idi. Şi ki, neyək Peyğəqəməli deyil deyək, adam yöndərsin. Çünki bula bilir ki, Məkkəlilərdir çoxsu. Bunları burada tutaq, əsr kimi afarı Məkkədə sataq. Yəni, əldə neyə, pul Və on nəfərdən səkizin öldürürlər, iki nəfərə fəb Məkkədə satırlar. Məkkədə satırlar. Və Xubeyb radiyallahu anh onu e, Həris ibn Amir adlı bir nəfər, yəni Məkkədə olan qureşlərdən biri, həmin Xubeyb adlı sahabəni alır pullan. Və rəvahətdədə gəlir ki, həmin o Xubeyb radiyallahu anhı, Bədir döyüşündə həmin o kim ki onu alıb, onun qofunlarının birini öldürmüşdür onu elə alıb ki, bu sahabəni, Xubeybi, onu bir əssaladın, sonra onu öldürsünün. həmin sahabi bir müddət onların yanında qalır, yəni əsrlikdə, nədir, bir gün gəldə artıq, hamısı yığılışmışlar ki, həmin sahabını öldürəcəklər, artıq, yəni o sahabəni, əsr götürən sahabını öldürəcəklər. Və bu vaxt həmin sahabi, hərisinin, həmin o, kim ki, onu almışdı sahabəni, Onun qızlarının birindən ürgüz istəyir. Ürgüz çoxu başqırxılar. Ondan istəyir. Və deyir ki, gətir, yəni saçımıza də düzətimi istəyirəm, qıxmaq istəyirəm. Ürgüzü götürəm, sonra əlinə həmin o qızın, yəni, onun qızının uşağını tutur, çörp uşağın. Uşağını tutur belə, deyir ki, uşağı sonra, yəni ürgüzü uşağın boğazını qoyur və bu vaxtı qadın dəxşitlə baxır həmin sahabiyə dəşətlə baxır. Deyir ki: "Deyəsən istəyirsənsə, istəyirsən mən bu uşağı öldürüm." Deyir ki: "Xeyr. Təvallah edir. Mən heç vaxt xəyanət eləmərəm. Mən heç vaxt xəyanət eləmərəm. İstəsəm öldürə bilərəm uşağı, lakin mən uşağı öldürmürəm." Sifət deyir, əlində olan deyir, yəni, o, həmin o ürgücü atır kənara. Dəhənin qadın sonra İslamı qəbul sonra deyir ki Mən deyir kimi, yəni, o səhabə kimi əsiz görməmişdim. Deyir mən deyir fikr verdim onun gizindən, gördüm ki Məkkədə o vaxt üzüm yox idi. Lakin o oturub üzüm yedi. Həmin səhabə əslində olanda oturub üzüm yedi və bir neçə hadisə, yəni onun haqqında qeyrə adı, yəni Allah tərəfindən ona danışırdı. Və həmin sahabini gətirirlər, yəni öldürmək üçün gətirirlər və orda icazı verin, iki rükət namaz qılın. İcazı verin, iki rükət namaz qılın və onlar icazı verirlər həmin sahabiyə, xubeybəyə namaz qılmağa və o, iki rükət namaz qılır və həmin sahabi ölümdən qabaq, yəni ölməmişdən qabaq, iki rükət namaz qılan sahabi olur. İlk dəfə bu sahabi ölümdən qabaq, iki rükət namaz qılır və Peyğəlmasın da bunu iqrar edir bu əməli. Sonra həmin sahibi şükət namaz qılır və deyir ki, əgər deyir, siz fikirləşməsəydiniz ki, mən namazı çox qılıram ki, yəni ki, gec ölüm, daha çox namaz qılardım. Yəni, deyir ki, siz elə bilirsiniz ki, mən namazı qılıram ki, bəz gec ölüm. Xeyr, mən onun üçünlə, mən istəyirəm ki, ölümümün ayağını yəni, son həyatımın hay sonunda çoxlu sahabla gedim Allahın qarşısına. Yəni, çoxlu sahabla gedim. Lakin, deyir ki, siz bənazda başa düşməyə Mən nə qədər namaz qılsam, bilə bilicisiz ki, mən bunu çox qıdıram ki, məni öldürməyəsiniz bəlkə yazğınız gələr. Və sonra, yəni həmin sahabenin dediyi şeirlər rəvayət olunur. Və dedi ki, məsəl o sahabe yəni ki, şeirlər deyir ki, məs Allah yolunda baş verənlər yəni hamsa yəni mənə heç bir təsir etmir. Mən əksinə öz Rəbbimin yanında böyük yəni, bir dərəcəyə nail oluram. Yəni bu cür şeylərlə Və həmin sahibəni Oqvat ibnül Həris, Hərisin oğlu Oqva, həmin sahibəni Hübeybi radiyallahu anhını öldürür, gəlib başına vurur, öldürür.